Psalmul 5 Al Preabunule Părinte Preabunule Părinte, te iubim, fiindcă dintr-un clopo de argint glasul nostru ai luat ca să asculți psalmul slavei în iubire îmbrăcat. Preabunule Părinte, te iubim, fiindcă zefirul iubirii în ochi ne-l-ai pus ca în taină să dea la chemare un răspuns. Preabunule, Părinte, te iubim, fiindcă măsura ta în noi ai așezat ca prin Sfint să ne arăt ce destin am purtat. bunule Părinte, te iubim, fiindcă prin visul de foc gândul nostru a călcat și într-o haină de sânge neamul nostru ai chemat. Preabunule, Părinte, te iubim, deși cu sânge și foc neamul ne-ai încercat. Fiindcă adevărul tău, ca un măslin roditor, în noi a vegat. părinte, te iubim fiindcă rugăciunile noastre la cer ai înalțat, și poarta iubirii pentru noi deschisă a stat. Prea părinte, te iubim fiindcă tu crucea iubirii neamului nostru ai dat, și el istovit ca și Domnul, până la cer, a purtat. Preabunile, Părinte, te iubim, fiindcă arhanghel de pază neamului nostru ai rânduit și ei pe calea ta ne-au păzit. Preabunile, Părinte, te iubim, fiindcă drept minte, para de foc iubirii ai iubirii ne-ai pus, iar jugul dorului tău să-l purtam tăcuți, ne-am supus. Preabunile, Părinte, te iubim, fiindcă raza ta de stea ne-ai dăruit. Ca semn că Fiul Tău în noi s-a născut și venirea Ta a început.